Вони з своїм товаристві вбираються інакше, знаємо їх Як я була статком на Рів'єрі І вона стала розказувати сотий раз про цей найзаменітніший момент із своєї біографії Але президентова перепросила її і бічними дверми Пішла до більярдової зали, щоб ще раз придивитися уважно до матерії на сукні графині. Знала, що на ту тему від Різдва до Великодня будуть іти суперечки в її жіночих кругах. На більярд положено дошки, накриті їх обрусами і покладено щонайцінніші виграні. Посередині лежав дик, умаєний дубовими гіллячками, той самий, що його вбив Хмелинський але поліційник з медалями на грудях з файкою пана Бурмістра в руці пояснював цікавим, що пан Бурмістр ще там того року впакував тому дикове три кулі під ліву лопатку. Коли б не те, то він бігав би собі до нині, бо дик дуже моцної Конституції. Коло дика лежали покірно індики власного хову пана Бурмістра. Кругом стояли пляшки з вином від перля і вервого. А на рогах як бастіони твердині чотири голови цукру. На хребет індика поставлено паву з розпущеним, дійсно дуже гарним хвостом, дар латинського пароха, котрий жертвував тої птицю зі злости, бо вона дуже кричала і не давала йому спати по обіді. «Гарний воробець, що?» казав молодий суплет, син місцевого пекаря, до підстаркуватого авскультанта, батько котрого був листоношом. «Гарний горобець, то я порадив, щоби його диковина на хребет покласти. Тріумф краси над брутальною силою». Панночки з пестро прибраними кошиками бігали по залі і продавали льоси. Графиня взяла один і заплатила сто гульденів. Хмелинський витягнув портфель, але доктор шепнув йому до вуха «Не шарпайтеся, заплатіть, скільки коштують, ідіть собі далі, вони не люблять, щоб їм імпонувати». Хмельницький купив 12 льосів і виграв свого дика. Це викликало буцімто загальну радість, хоч серце пані Президентової засмутилося немало, бо вона мала охоту на тую велику штуку. Президент називався Стефан, і дик дуже був би придався на його іменини. До того така шкіра передумивальню. Деякі з гостей гараздували. Купували силу льосів і не могли нічого виграти. Панове з докором дивилися на тих, що їм продавали пусті льоси. «Беріть з-під споду», сказала одна до свого доброго знайомого. Він послухав і виграв зайця. «Бачите, мене треба слухати. Але що я з зайцем зроблю? Хіба подарують для дому убогих, так як Хмельницький свого виграного дика? Принесіть до нас, буде печеня. І вдоволені розійшлися. Якийсь мамин синок плакав, що він уже цілого гульдена стратив і нічого не виграв. А син інженера Стасю купив один люс і виграв пачку шоколади. Мати зацитькувала його і грозила, що не візьме більше на квесту. Блискуча нужда, погадала собі графиня, переходячи попри більярд під руку з бурмістром. Пан бурмістр мають нині багато праці, казала графиня, щоби щось сказати своєму товаришові. Моє життя – це війна, відповів бурмістр, не забуваючи додати до французького цитату своє «Питоме пане Добродію». Маршалок повіту занедужав, і його заступник виїхав взагалі. Багато панів нині бракує, і на мене так є, отже спало багато обов'язків. «Жити – це значить воювати», – потішала графиня. «Маршалок і другі панове, мабуть, забули». Блищать своєю неприступністю. Але потім, о, потім то всі пане добродії будуть критикувати старого бурмістра. Критика легка, але мистецтво важке, потішала його графиня. Чого то ми не зробимо для загального добра. Благодійність, пане бурмістре, і глянула на нього примруженим оком. цей момент бурмістр, мабуть, і про свою файку забув, покрутив вуса. Випрямився і військовим кроком попровадив графиню до читальні Тут стіл був перетворений у буфет Пляшки, чарки, торти, підноси з канапками і паштетами Пані в балевих сукнях з брильянтами і чеськими склами У волоссі, у вухах, на горсі, де тільки можна було їх показати Запрошували панів, прихвалюючи смачні перекуски і перші сорти напитки